Hei, velkommen tilbake til Martinet Podcast. Det er Jan Kristoffer Dahl, jeg sitter her med my brother from the same mother, Knut André Dahl. Hallo og velkommen. Jo, takk for det. Jeg er med tilbake etter en ganske lang pause. Ja, tidlig februar. Tidlig februar, når vi snakker om vinterfilmer. Stemmer det, ja. så det, det er en liten stund siden. Ja, og til dere som hører fast på Åhavnass, så setter vi fris på at Åhavnass, men vi beklager at det har tatt så lang tid. Det er mange grunner til det. det er, vi har jo aldrig vært fornøyd med i vi fikk. For vi spilte in på iPhone, vi spilte inn på en gammel 8-track. Det ble aldri bra, rett og slett. Nei, mye, mye ja. jobb for din del, ja. lite pay-off, egentlig. Ikke sant? Så vi hadde lyst på litt ordentlig lyd, og det har vi fått nå, håper vi. Vi har oss en Roland MP3-recorder, som vi sitter og snakker inn i nå. Ja, vi har testkjøpt den litt, og ja, det, det lover det. det lover bra, det gjør det. Og så har jeg fått meg jobb på 1880 i Grimstad, som jeg har på SIA-studiene mine. Mm. Og jeg jobber nattskift, kveldskift, og Knut, du jobber jo toskift, så når yeah. du har fri, så jobber jeg. Og jeg er det jag precis jag borde. Vi har funkat sång. Där har det inte funkat. Och det går nog mer att komma samman så med prioritet andra ting dessvärre. Ja, för vi ser var och så väldigt mycket egentligen. Nej, det är för det. Men men nå, jeg er nu tilbake, ni tillbaka då. Ja, verkligen sa på det här alltså. Och du glad? Är du glad? Mm. Det är det, det alltid, alltid med väldigt med göra i mattan episoden så det är guld to be back. Där är väldigt väldigt roligt. Mhm. Nej men ska ju bara köra igång det. Ja, det synes vi skal gjøre, da er vel egentlig første post ute, er jo uh, Ukas Trailer Park. Trailer Park! Woo! Double whack! <skratt> <skratt> ja, du har bakt ut um, <coughs> Cold in July. Ja, den, den nye filmen til Jim Mikkel og Nick DiMici, to kare vi har snakket veldig mye om. <laughs> de har jo laget Mulberry Street, de har lagt Stateland som jeg elsker, de har laget den amerikanske versjonen av We Are What We Are, som var fantastisk. Og nå har vi endelig klart å fått denna produktion på beina, noe de har prøvd på i 20 år. Det er jo å adaptere Joe del sin roman Cold in July. Eh uh, den boken kom ut sent på 80-talet. Det är en jag vill säga si, en neo noir thriller. Ehm um, så jag har elementer, som sånn typisk hämndberättelling element visst men det är en sån det ja, skal du si. Det er god blanding av forskjellige sjangerer. Det er det, den, den, den sjanger sjunglerer på forskjellige ja, sjangerer. Den veldig, morfer inn i uh, nye ting. Den eller? gjør det hele tiden. Ja, det er ganske uventet, egentlig. Um, det, det, altså, du, den er veldig rå, den er veldig intens, den er veldig voldelig, men den har jo et hjerte. Da, den har det. Den har, den har sånn, <høy> spesielt den er far- og sønn-fortellingen, mm. som er ganske den rørende. Mm. Uh, så, så det er en historie som, som ger egentlig ganske mye. Um, det det. Ja, uh, det vi gå in i plottet for å se traileren selv, ja, ja, ja. så ser du jo veldig greit over filmen går ut på. Eh, kan nevne caster, da? Det er en cast, de. de har fått Michael C. Hall, som folk kjenner fra Six Feet Under og Dexter. Ja. Han er en fantastisk skuespiller. Eh, og du har Sam Shepard. Legende legend, Sam, Sam, Sam Shepard. Shepard. Stor rolle. Du har Don Johnson, som alle elsker. <laughs> Mr. Miami Vice. Ja. Og du har Nikte Meachie spiller en rolle her. Ja. Uh, som spilte Mystery Steakland er en av mine helter uh, så det her blir kjempekult, jeg mener filmen når jeg ser traileren, så tenker jeg at som du sier, akkurat som i romanen så uh, morfer det inn i forskjellige sjanger filmen ser ut som en blanding av en sånn Kate Fair-aktig film, der du har en familie som du tror og så har du men så er det, det her er de beste actionfilmerne fra 80-tallet som er laget John Carpenter, Walter Hill Michael Mann, altså sånne 80-tall soundtracks så kan bli noe sånn Tangerine Dream-aktig greier, det, det ser kjempekult litt sånn Rolling Thunder yeah. jeg kan godt hive ut en referanse til den her så det ser bare kjempetøft yeah. maskulint og beinhardt <laughs> sånn sån type ting som uh, når, du, når du så uh, A History of Violence, eller du så The Grey så tenk det i hvert fall er at det her er en sånn type film de nesten ikke lager lenger ja, ja. og Call of July faller egentlig inn i den kategorien ja. der, en hard-kokt action triller som, som ikke kanske appellerer så veldig til yngre folk men som er mer voksen ja. eh, og det er jeg veldig glad for at vi lager sånne filmer, ja. det er litt mer seriøse sjangerfilmer da, eh, og det er jo det Jim Mikkel og Nick The Me Too har drevet med de har, laget, de har tatt sjangerfilm seriøst og, eh, og det var som du sa, basert på en roman av Joe Arlanes, det er kanskje av dere har sett Bubba <laughs> Hotep ja, det er jo basert på en kort så då älskade Don Coscarelli lagde med Bruce Campbell som Elvis på gamle igen och sånt. Det är en av favoritfilmerna mina också. Och og det en favorit stil en av, altså, av de bästa litteraturen som jag skrivit. Har du läst den eller? Har inte. Nej, jag har inte alltså hjärteskärne sånt till systerisk mörs och skummel den har allt. Det er perfekt. Så det er kanskje bare det beste Landstid å skreve Jeg har aldri lest novellen av Landstid Jeg har bare lest romanen Han har veldig mye gøye noveller også, Så ja, jeg tror på det jeg kan se på meg at novellene klærer veldig hans stil. Ja, de gjør faktisk det, kan jeg tro ja. Men som det vil så jeg se er jo ikke bare sjekke ut traileren til den, men faktisk ta og sjekke ut bøkene til, til Lansdale, ja. for han har veldig mye, veldig mye bra. Og i og med at det er juli nå, så er jo July kanskje en fin plass å begynne. Ja, ja. ta med på stranda, fokus. <laughs> ja, eller ikke. Ja, eller ikke. <laughs> Uansett, det var Ukas Trailer Park, Cold in July. Vi Twitter en link, og så kan dere ta en kikk på den så det var egentlig det, da vil vi gå videre og det vi ska prate om i dag er jo filmåret 2014 så langt ja, det, vi, det gir litt mening å gjøre det for vi har jo vært vekke så lenge vi har det, og, og vi har filmene vi har snakket om tidligere, som har glede av altså det, de har mig nå fått sett så det vi gjør, vi tar de kronologiske rekkefølge, vi begynner med de første titlene som var nye 2014-utgivelser, mm. og så jobber vi oss frem til, til, til nå. <laughs> ja, <laughs> jeg ja, beklager. Vi kommer til å snakke om filmer vi har uh, sett, som vi ikke likt. Men vi kommer sikkert til å nevne et par på kluten som vi ikke likte. Ja. Vi, vi må innom et par uh, skuffelser, der, jeg tror. Ja, vi må innom et par det er en overklage litt innom veldig bare. Men den første filmen vi skal innom er en film som er virkelig digga, som, som ser ut til å ha blitt en, en kultklassiker. Ja, det ser du med anmeldelsen ja, og mordtalsen ja. den har fått. Det, det, det er blitt nærmest en sånn instant... Kultklassiker uh, Det gjør det en sånn sjokk Blandet frid <laughs> Rundt av filmen her altså, det er Cheap Thrills og ja. Den er ute på DVD i Norge nå, Så det er bare å komme seg til å den Det du må ha i samlingen uh, Fantastisk kult cast ja. Du har gjenforent cast Fra The Tide West and The Innkeepers mm. Sarah Paxton og, og Pat Healy Ja, og det var jo faktisk <laughs> Det som gjorde at jeg hadde veldig lyst til å se denne filmen Det var jo for at The Innkeepers og er, og er veldig fan av Pat Tilly Paxen Sarah Paxton så derfor jeg så filmene egentlig første omgang ja. men, og de to skuffer jo ikke det helt at Pat Tilly er vel den beste rollen jeg sett til nå ja, det er utrolig intenst og sårt han er, spiller en veldig desperat mann her sånn. han gjør det og, og, og men, Sarah Paxton spiller en veldig sånn mystisk och femte talen huvudspelaren helt annan roll helt en karaktär mindre prat som här för så är det så sånn sitter så och kikar ner i smarttelefon sin men, men du märker hon har ett närvaro ja hon är ganska creepy men ganska creepy tycker jag ja, men, <laughs> men plotte vil vi ikke gå in på for det er jo bare å sjekke ut rævleren ja, eller ikke, altså, ta og på og bare se filmen <laughs> egentlig, for ja, men... hvis det er jo mindre du vet og mer intens og, og, og, og, og, og, og mer sjokkerende og, og underholdende blir ja. filmen tror jeg jeg føler filmen har veldig mye på hjertet selvfølgelig gleder en film som er sjokkeret men samtidig så sier den veldig mye om og, og menneskelig natur og... og jo, og så er den veldig passende i det her økonomiske... Jeg vil si, det økonomiske kollapset som, som, som er i, i USA. Ja, folk jobber to jobber og fortsatt ikke klarer mm. seg, ikke sant? Og, og er veldig desperate, ikke sant? Mm. Nei, det er veldig tidsriktig film, sånn sett ja. det. Ja, ja. Så, nei, jeg vet ikke hvem jeg skal si, men, men jeg får vennene inn over å se den. Samle en haj med folk bare og bare skrik av latter og... Du kommer til å gremme seg, for se det sånn. Du kommer det å se ting du skulle ønske du ikke hadde <laughs> Ja, du gjør det. Er det. det er Men igjen, bare, bare for å se Pat Hill i sin rolletolkning, det er som prisen alene. Det, det. Cheap Thrills igjen beviser det at det er faktisk, det er, er indie-filmene som virkelig sparker ja. ræv, der det virkelig skjer. skjer også, ja, det det. Så Cheap Thrills igjen, det, det er bare en... Det som du säger är ballsmarken krytter en film alltså. Ja ja. Och den den står ju hilla på platskopparna, du har ingen ursäktning. Du har rätt. Det har er... gått ja, går går så här. Ja, är för ny, men den har fått det er bare är bara filmen, det är så enkel som. Sånn. Ja, ja, se den här filmen. Den är helt fantastisk med diganbygget tror uh, nei, vi ska hoppas vi rätt vidare med. vi skal gå vidare till det som er min favorit så långt i år. Eh, ja. uh, denna del överlägittlig i första med en annan film for min del så langt, men uh, den er helt der i hvert fall. Og det är jo uh, Wes Anderson sin, uh, sin siste film uh, The Grand Budapest Hotel ja. som jeg allerede gleder meg til den innfrider i hvert fall så til de grader. Um, når jeg så uh, Moonrise Kingdom for et par år vet at alle var ikke enige med meg i det um, men når jeg så Moonrise Kingdom så tänkte jeg det, det här er filmen som Wes Anderson har jobbat mot alle de årene her. Um, det här er virkelig det, det beste man har gjort. Og jeg tenkte, når jeg, når jeg så traileren til The Grand Budapest Hotel, så fikk jeg litt forhåpning for det. Å, oh, jysvig. Skal han toppe Moonrise Kingdom? Er det, er det sånn det? Altså, det har han faktisk gjort der. Det er to forskjellige filmer, da. Det er, det er, det. Det er litt urettferdig å mm, se om han ligner det, Men uansett, jeg har ikke sett en film av S. Andersen, jeg liker bare The Grand Budapest Hotel. Kanskje det mest charmerende, det mest underholdende og det mest tilgjengelige han har gjort der. Ja. Um, det er selvfølgelig Det er kanskje den mest plottrevende filmen Det er jo til tida En actionfilm En kan opplig caper med, med både noen som bryr seg fra fengsel Og ja, jaktscene på Nede en slalombakke <laughs> Ja det er det, og du har jo det her Du bare ser karakteren til Willem Dafoe her Mm. Ja, är Una som dansar Anton Sugar Arctic Arctic. Ja, när det han är väldigt. Det sås upp uh, som... crime element öskinn igenom i den filmen. men SS Hagenjöplingen ja, är en sån skicklig fascist. Är det inte sett? Är ju sett det. det også, de, de har tjockla lite med ja. historien, her, men, men ja, nærmest, det det i ett i ett närmare sån Europa närmast den här filmen. det, men det är en krig som brygger i allt. Mm. Jeg vil egentlig ikke snakke om plottet her heller. Jeg nekter faktisk å gå inn på plott. Ja, se hele filmen. Den er så vanvittig charmerende. Den har sånn et stort hjerte. Den det. Det er det viktigste med filmen, for den er hysterisk morsom. Det er en den morsomste filmen ved scenen av dag. Det er sånn, for min del, allerede nesten der oppe med sånn Big Lebowski for min del, for jeg merker allerede at jeg siterer filmen hele tiden. Jeg går rundt og siterer den, og tenker på scener og ler av den hele tiden. Det er sånn, det er en film du kan, du kan bygge livet ditt vet vi. <laughs> ja, det er det. det, er det. Uh, mm. har et sånn lite kripe med filmer jeg kan sätta på når som helst. Altså er allt grejt. Mm. Og det är Peter Bedanovic uh, sin Paper Moon. Ja, ja, ja. Som är jo litt i sommergate som The Grand Budapest Hotel. Um, det är jo en film om vennskap. Det är en litt sånn crime-caper. Um, det er en litt sånn oddball-comedy det her. Mm kjempebra film. Uh, The Big Lebowski til Kornbrødrene, uh, Office Space to Mike Judge. Mm. De der filmene der kan jeg skrive på noe som helst, og så føler jeg meg mye bedre. Og nå har altså noe, jeg har sett The Grand Budapest Hotel 35 ganger, og ja. det er det samme med den. Mm. Det er sånn, uh, ja filmatisk medisinamt. Men jeg mener, det jeg blir veldig imponert over verken av serien Wes Anderson film der symmetrien i bildene altså. <laughs> ja. Eh, det er så laget det, det er helt filmskoler å se på. Hvert Og, mm. det er så symmetrisk. Det nærmer seg man har en sånn fetisj for det visst. Men det er eh, men en annen ting mange mange mener på at films som Rushmore som sånn var eh litt mer nedtona. Uh, ja, og de er jo er Plottrevene eller? Ja, men de er det de er, jo, de er jo annerledes filmer Men jeg føler det Han balanserer det veldig fint her Han går fra humor Men så treffer han sånn nerver i Hvis du husker den i sovekuper når, når de har pratet om Boy med Apple Og de skal gjøre med den de med det, sånn. Og så plutselig så begynner uh, Zero å snakke om at han visste Han spurte aldrig aldri Gustavien han kom fra sånn. ja. Och så så så så så alvor där. Ja. Plötsligt går som en som kommer när eh uh, alvoris sjänkas ja. plötsligt och över det som har varit ganska lättbeint och og, og så plötsligt sjänkas alvoris här så så det är hela splittret där var försvärare då. Ehm det var samtidigt som det väldigt måste säga var morsomt, en jättefin historia om vänskap där. Mm. Som är väldigt sån äktefölld det. Eh uh, tror kanske den mange sånne litt sånn hipster-kynikere som likte de tidligere filmene til Andersen, de syns kanskje at Andersen er blitt litt soft på sine gamle dager. Nei, svart, ja. Jeg er, ikke, jeg er jo det stikk motsatte. Jeg foretrekker mer, mer det han gjør nå, egentlig, men jeg, jeg må jo innrømme, når det gjelder Wes Anderson, så har ikke han laget den filmen jeg ikke holder veldig høyt. Men jeg har fortsatt ikke sett til da, da Drilling Limited. Oh, Nei, men, men der merket jeg at folk begynte å, å, å det begynte klage. Å, det begynte å skifte ja. der, faktisk. Jeg tror den gruppa som begynte å hoppe av toget der <laughs> jeg tror de uh -huh. var de som ikke likte Moonrise Kingdom så veldig godt og yeah. i hvert fall ikke likte den jeg tror faktisk Moonrise Kingdom den her er favorittene mine jeg er fortsatt der, jeg føler at den første endelsen filmen så var, var The Royal Tenenbarn jeg elsker den filmen jeg er jo Moderne klassiker i ja. min og, og som sagt, jeg, jeg liker alt. Mann, ja, fantastiske uh, Mikkel Reve. Men samtidig så føler jeg at Moonrise Kingdom og The Grand View of Pest Hotel er det han har jobbet mot alle, alle de årene mm. Men at jeg skulle like en film om overklassen så godt. <laughs> ja, ok. Jeg, jeg <laughs> ja, okay. føler heller det at jeg føler... Altså, det, Overklasse, det går igen i de fleste filmte ja, og bestemte. Ja, det gjør det her, det altså, er grei. Og hovedpersoner men... her er jo en del av overklassen. Nei, men de er som men... pleaser, spesielt. Ja, de, ja, de de, han, spesielt Gustav Eich, ja. er jo en parasitt som fester seg til rike gamle dager. Og en gigolo. Nei, <laughs> han er det. Men han er, han er så charmerende. Ja, det, det. Og veltalende, ja, det, det. og bare hysteresmosom. Ja. Altså, jeg, jeg sett Ralph Fiennes være Nei, ikke heller, det er så gøy å se han etter, etter han spilte i Harry Potter, så gøy å se han i Altså, virkelig bare gjøre noe helt annet Ja, og han, han har jo mistet seg selv heit i denne karakteren Han har det, han er jo liksom født til spillere Jeg føler det jo, jeg det at det her er Det er jo årets prestasjoner sammen med Nicolas Cage og ja, ja, og, og, og, og det kan, vi, kan du ta deg for an på at, mm. at Ralph Fiennes kommer ikke engang til å være nominert Til noe som helst for denne rollen her Nei, jeg sikker men, på det. Det nei, er jo ikke en det, det, det er ikke så, ja. men, men i tillegg til Ralph Fiennes, så, så er jo Cass, det er jo, Du har veldig mange sånne Wes ja. Anderson-kjenninger. Du har det, du har i, i hvert fall... Brody har jo vært med tidligere. Det har han. Uh, Harvey Keitel var med Moonrise Kingdom. Bill Murray er jo, en, er jo alltid med. Edward yeah. Norton var med Moonrise Kingdom. Ja, Harvey Keitel. Ja, uh, også er jo Jason, uh, Jason Swar Swartzman her. Ja, det er han. Men, men du, du må huske på at Jeff Goldblum... Og Willem Dafoe, da har vi begge jobbet med, med, med Andersen før. Ja. Um, altså, castet her er jo til død for. Det, ja, det er det. Det ligner jo ikke grisene, egentlig. Nei, ja. Nei også, men også kan han si, altså, Moonrise Kingdom er for meg et fargerikt, charmerende, uh, underholdende... Uh, Grand Budapest, ja. Unnskyld. Ja, <laughs> underkyld. Um, ja, for bare å ta det fra begynnelsen igjen, jeg synes filmene er bare sånn fargerikt, hjertevarmende, rørende, morsomt, underholdende, bare er på sånn film. Ja, nei, jeg blir, jeg blir, altså, folk må få lov til å like det de vil, men jeg, jeg skjønner meg ikke folk som ikke liker det her heller. Altså, personlig, hver sin smak der, men jeg kan ikke skjønne som du kan sette deg ned og se denne filmen og sette på og si at jeg fikk det, altså, kan ikke skjønne det her ikke er tilfredsstillende da Jeg kan ikke fatte hvorfor du ikke kan finne noen tilfredsstillende den endelig så er som når kjæresten min går på når vi, når vi går hvert til på morgenen når jeg går til skole og på jobb eller sånne ting eller jeg går på jobb og så sier jeg la vi gjør det, og så sier And I love you. Ja fall jag kan egentligen bara avsäga mig det där. Jag kan inte köra någon du kan se den filmen og inte finna något tillfälle till så. Nej nej men alltså fuck ja nej. Låt sig jag försöka komma in ikke på det. <stryk> nej, låt sig ikke det. Uh, men The Grand Budapest Hotel så, så bra en film egentligen har rätt till. Och låt det vara. Egentligen är det jämpmässigt. For å bruke det ordet jeg <laughs> Ja, <okay. laughs> ja nei, men nå går vi videre. Nå det, mm. det er en film som vi fort kunne ha laget et eget podcast om. Ja. ja. Men eh, jeg kan jo bare ta, snakke litt om den først. Ja det. Uh, Joe til David Gordon Green. Uh, for det første så mener på at David Gordon Green sin beste film. Uh, og det er veldig gøy å se at han er kommet tilbake nå, og, Han etter Prince Avalanche. Og, som var et comeback. Som var et veldig comeback etter ting som The Sitter og Dear Highness og, og sånne ting. Han har jo jobbet på... I Spanendalen og sånne ting Men det han har gjort nå er at han har Tatt en, en roman som er virkelig for gudet Det er en av favorittromanene mine noensinne det det Jeg har lest den så mange ganger At jeg har mistet hellingen den, den er skrevet av Larry Brown Og den heter Joe uh, Jeg mener det, det er alt Alt stemmer her, alt kloffer her altså, som, som Larry brown fans Så var det veldig tilfredsstillende å se at manuset Ble skrevet av Gary Hawkins mannen som faktiskt lagde The Ruff Satellite Larry Brown dokumentaren. Ja, det var passande. Det väldigt passande. En man som verkligen respekterade Brown eh och mannen, egentligen så någon som är passande att David Gordon Green var student i Gary Hawkins på den tiden, så han var på sättet till The Ruff Satellite Larry Brown. Än skilvat mm. några spår är lite, men jalt inte det Jeff Nickels. Det er altså Jack Nichols, ja. de, de kjente var noe på en tid. Så, så Jack Nichols var jo under Gary Hawkins. Så. Og, og, og, og for å spore en av meg, det ser du jo veldig godt i filmene til, til Jack Nichols. Herregud, ja, du ser skyggen til Larry Brown og Shotgun Stories og Mudd. Ikke og, minst ja. Mudd. Jeg ja. føler ja. Mudd er, er, er, er den her Larry Brown skrev over. over, over mm. ja, ja. Men, nei, nei, Larry Brown har vært veldig viktig for mange, ser det ut som. Sånn. Uh, og har vært veldig viktig for meg når min deler. Som sagt, det er her for han var mannen på veggen. <laughs> jeg leser et ord han har skrevet dessverre, for man døde i 2004. Da skulle jeg ønske det var mer å lese, men det er det dessverre ikke. Men Joe, den som liksom er hans andre roman. Det her, er, det her er en sånn ting som, som bare skjedde. Altså, jeg tror David Gordon Green var på riktig plass i livet til å den. Han, han var på en tid der han kunne gjøre en veldig mørk, seriøs film igjen. Og Nicolas Cage, som spiller hovedrollen, var på et sted i livet der han hadde lyst til å spille en mer seriøs rolle. Han hadde lyst til å gjøre noe som Han hadde lyst til å gjøre noe han ikke trenger å spille, som han sa. Han kunne bare gå in i det med sine erfaringer og bare og kjenne på det. Så, men, og det er jo en liten stund siden Nicolas Cage faktisk har gjort noe annet enn å bare møte opp og, og, <laughs> og være filmstjerne. Ja. ja, det er det. det, er det. Men, men det som er så siden er at Cage er så gjerne bra. Når Cage er bra, så er det jo et bevis for Hva sier jeg om Ja, du leste romanen så du får deg Joe Ransom Så du tenkte ikke på Nicolas Cage, skulle du vel? Nei, nei, ikke det jeg har lagt For når jeg hørte om Castinget her Så ble jeg litt fra meg Nå er det Nicolas Cage Jeg liker Nicolas Cage, det hadde ikke noe med det men jeg kunne bare ikke se det for Nei, det var så feil for uh, ja, uh, det er så for meg, ja. jeg så får meg. Hvis altså så får meg en skuespiller, så er jeg for meg kanskje en sånn kar som, som Bill Patton, eller et eller annet sånt. Altså. Ja. Uh, men det som skjedde var at det de lakk et bilde ganske tidlig uh, av Ty Sheridan og, og Nicolas Cage fra filmen. Der, der de var i kostyme alt det der. Og jeg bare... Jeg så bilder, og så var det sånn, er det Larry Brown? Fordi Nicholas Cage, han, han, han har lagt seg til med samme hårsveisen og samme skjegg. Kjeg, ja, ja. Og, og klærne våre, jeg, ser ut, han ser helt ut som Larry Brown. Og det er ganske viktig, for det, det er kommentarsporet på på en som har kommet på Sol Dino, så snakker David Gordon Green om, om Ty Sheridan, og den unge skuespilleren som spiller Gary i filmen. At David Gordon Green hadde prøvd å fortelle om Larry Brown, og hvem Larry Brown var, og han dit gitt han romanen. Nå tar jeg det for å lese del av den. Um, men <trykk> Ty hadde lagt merke til at, at Nicholas Cage lignet veldig på Larry Brown under filmingen. Så den scenen når, når Joe gir Gary denne leiteren i bilen, Stem. så sier faktisk Ty... Eller Gary sier «Thanks, Larry!» <trykk> <trykk> du, du hører det så vidt. Men det er, er kjøpet, men... det. Og, og som David Gordon Green sa, det er bare en bortmåte vi har i filmen. Det var, sånn, det var passende. Det var... Du merker det at... Uh den väl i förkärlighet på for boken. Eh ja. Dimanys ligger väldigt tätt upp i mot handlingspolet i boka. Och det er inte bara det, men men såna små detaljer då. Ner till Barossen det til står ut på kökket og i stuen att Job. Ja. Kläder han går i og sånt tingbarn mot någon. Bilen om kör bilen kör mot på. Alle sånne ting. Arbeid de gjør. Mm. Og om morgenen så Joe, jobben til Joe går ut på å et, et, et trær mm. for et sånt stort firma som, som de vil sette et stort område med, med gamle, eller ikke svake trær da. Og så vil så de plante nye, nye større trær på det området mm. Så jobben til Joe går ut på han har et lite lag som han, som han er arbeidsgiveren til. Og de reiser ut tidlig på morgenen og så begynner de å få trær da. Det er jobben de sin. Men... Også de skildrer morgenen de sin, han møter de med den lokale liksom, kolonialbutikken, plukker de upp de kjører ut, de stopper å kjøpe lunsj, de har pauser. Alt det her som jeg hadde tenkt at, det her kommer du ikke til se stort da i filmen. Ikke bare for at du ser mye det, men de har adda ting til det også, fordi filmen er jo flyttet fra Mississippi, boka forrige Mississippi. Ja, ja. De har flyttet til Texas, så du har jo sånne regionale forskjeller, ikke sant? Som og jobben jo, har jo utviklet seg litt nå, med nye rutestyr og sånn. Så det de gör i filmen er det at de, de, de viser gangen i arbeidsdagen de viser rutestyr de bruker. De, de, de, de, Ty Sheridan sin karakter, Gary, han, du, du får se at han blir lært opp. De bruker veldig mye på det, og det er da veldig mye... Jeg følte at det har var virkelig. Mm. En annen ting som har vært å nevne om Joe er hvordan uh, David Gordon Green har bare plukket opp folk fra gata, rett og ja. Han har tatt... Uh, Altså sånn som det er work crew til Det er bare folk som... Liksom. Det var arbeidere som de plukket på gata i Austin. Som kanskje hadde blitt tatt med for å klippe plener rundt bli, eller sånt. Så, så de, eller noen sånne ting. Som så nyttok mest av å putte her i en Nicolas Cage-film. Og de er, de, de, de er jo... Og den ene av de er faktisk med på kommentarsporet. <laughs> så kult. Veldig, veldig kul kar. Det er jo så uh, Det er veldig autentisk. Og jeg mener, Gary Poulter, som spiller en av hovedrollene i filmen, han spiller Wade. Uh, uh, så jeg mener, som Nicolas Cage sa, det var skuespillere som hadde vunnet Oscar som stod i kø for å spille denne rollen men den gikk rett og slett til en gate, gatekunstner en hjemløs kar 60-årene som heter Gary Polter ja, og han spiller, spiller Wade i filmen Wade er faren til Gary ja. alkoholisert, lutfattig, desperat väldigt veldig sånn egocentrisk og, og farlig Man, er er alt for en, en, en drink ja. sånn, ja. väldigt tragisk karakter den rollen, ikke hvis jeg får meg kanskje De kunne ha gitt den til noen som Bruce, ja, Bruce Dern på, ja. og, <trykk> Men du hadde jo tenkt at det er Bruce Dern Ikke for å si noe negativt Nei, nei, Bruce fordi det. at uh, mm. Hvis du har sett Big Love uh, eller nei, Boss, sett Big Men, Love, men ja. den rollen som Bruce Dern i Big Love Den ligner en del på den rollen ja. uh, Han kunne ha rettet en gang kjempefint Men samtidig så hadde du satt og tenkt Det er Bruce Dern Og det der å faktisk bruke noen du aldri har sett før Det er, mm. det er et sjaktrekk altså. ja, Kjæriffen i filmen der Som har noen ganske lang scene med Joe mm. Han er jo her Uh, han er jo plukket rett opp uh, i hans. Uh, uh, jeg føler at det det, det her føler mest er jo det at uh, de som faktisk er kjente fjes i filmen, også, sånn som Ty Sheridan har jo i en del filmer allerede nå. Ja, Malick in The Tree of Life og i Jeff Nicholson Mudd. Ja, stemmer. Mm. Uh, og, og Nicolas Cage, som er en sånn legend yeah. ikke sant? Jeg føler det at det det føler mest er at de er jo blir ennå mer naturlig prosess. Det er det. Det, er det. det er det. Ja, men herregud, du ser jo hvordan the cage just altså, det det är som verkligen som att spilla men det ser sån förhållande sen eller det det är alltså. Jo det det, det akkurat det. Och du har sett det här funket tidigare David Simon har gjort the det här ja, ja, ja. i True mm. så så det som sånn, det lukt det det funkar väldigt bra. Ehm vad ska vi skulle uppsummera Joe bara med oss säga si någon stickord. Eh är vi säg si att första rumsledaren är en väldigt melankolisk film. Mm. Fordi at når filmen begynner og du blir kjent med Joe, så henger det noe over Joe. Mm. Du føler at han er nærmest, han er for tapt på sett og vis. Ja. Uh, men det du lurer på hele filmen er å komme denne mannen til å gjøre med seg selv. Ja. Frem til det punktet da. Um, så det er både trist og rørende. Filmen har humor den har väldigt Det humor, og uh. det er akkurat som så hum det blir green go in for och put in humor här där för att inte det ska bli för jävligt heller. Yeah. Med break dancing att å ve vid sant. Det, er det som kommer og, det, du du sånn som i romanen Barry Hannah sa ju jo att at Joe är på något sätt som en de, han är liksom som Shane. Han er en duelist nästan den som han har en sån kod om det Shane är en väldigt passande samling. Men, men Gary Hawken så skrev manus han sa att han han kände han fant Joe sin karaktären och se på han som en en herreløs samurai som lett etter en verdig måte å dø på. Uh, det er veldig, ja. veldig passende. <laughs> ja, det er veldig passende. Det, det, det føler jeg går igjen. Og det, igjen, Joe er jo en sånn typisk far og fortelling Der du har en gutt som blir tatt under vingen, eller annet, mm coming of age. Coming of age, det, der du har mentor Renato Haria, ja, inte sant? Så så det med att ting ska vara originalt, det det kan egentligen bara kastas ut av vindr så länge det är gott fortalt och äkte det mm. där har original, det kommer du egentligen så väldigt långt med. Men är du har du något som är äkte har du något som, som har ett gott hjärta så, så, så er det det viktigste av allt ja, helt og det har du ju. Mm. Um, men vet du, det er sikkert masse burde, jeg burde ha sagt om filmen, men jeg kommer ikke til å bli færre hvis jeg fortsetter. <laughs> Nei, og det er som du sier, vi kunne ha hatt et eget podcast om Larry Brown, eller bare om denne filmen. Ja, vi kunde det. Hvis du vi se, Joe, det du må gjøre... Du må kjøpe den på DVD fra USA. Ja, det er du må gjøre. Rett og fremst. Så ja, fortsatt. Nei, men la oss bare gå videre. La oss bare ta neste film på lista. Ja. Nå er den neste filmpålisten <laughs> <laughs> Ja, jeg holder på å finne den nå. Ja. Uh, jeg har jo en sånn uh, mappe på Facebook med, med filmene jeg har sett ja. som jeg begynte med for noen år siden. Vet, det er nærmest som en sånn dagbok. Da kan vi se. Vi ja. har snakket om... Uh, vi har rett og slett vært igjennom uh, Cheap Thrills og The Grand Budapest og Joe, og så skal vi snakke om Snowpiercer. Å, oh, det stemmer det. Mm. Snowpiercer, ja. ja. Um, under <laughs> ja, det filmfotogivigtland glädde alltså till jag men är helset till hosts du tipsade mig och se the host jag var så lejd att höra och prata om den och du äntligen fick den du pressade att ligger till något på Netflix så han bara <laughs> så den så när jag men det är en monsterfilm som inte minner om något jag har sett för alltså ja är sant mm. en helt unik film jag ser på det host som um, alltså på egen hand er den är en jävligt god film i one shot-genren och återigen men inför den här monsterfilm genren mm så er det jo en de beste filmene de siste ti årene, kanskje de beste siste 15-20 årene. Det er jo det, er, den har karakterer du vanligvis ikke ser i den type filmen. Ja, den har det. Men, men, men det er ikke The Host vi skal si. Men, men ja, det var for grunn av The Host at jeg gledet meg til denne, for jeg har ikke sett noen andre filmer av John Hobb med Bong. Nei, klar, ja. Men, men jeg har ikke sett noen andre enn The Host. Men da har jeg hørt om Snowpiercer så, så, så leser jeg at det skulle være en sånn dystopisk uh, science fiction film ja. mm. uh, som er satt i en verden der uh, verden er, er frosset over og, og restene, siste restene av menneskeheten Det er en ny istid og siste restene av menneskeheten de er på et tog som går i bane runt jorda og inne på det her toget så er klassene fordelt du har, jeg vil si bondskrape, de fattigste de er stasjet bak oss i toget, og så har du lederne og, og kan du si overklassen, da, som er helt foran i toget. Mm. Og de bak, de blir så selvfølgelig undertrykt av de foran. Mm. Og det som skjer er jo at selvfølgelig det er en motstandsbevegelse her, og alt det der, og, og, og det bryr jo til et opprør, og, og det blir et opprør. Og så, ja, det er egentlig det mm. som skjer. Det er et opprør på det her toget da. Mm. Um, så, um, det er egentlig det vi ser om plottet. Men, uh, Altså det jeg liker med filmen er bare at det føles, det føles så mange filmer jeg sett før, men samtidig så er det ikke det. Jeg tenker på, på Brasil, jeg tenker på 1984 som er basert på Orwell sin roman, jeg, jeg tenker litt på Trølg Monkeys, jeg, ja, sånn jeg tenker på Mad Max til og med, jeg tenker litt på Escape from New York, alt det der. Alle de du nevnte Elisium det. Elisium nevnte jeg ikke, men selvfølgelig. <laughs> og, og denne filmen tar jo, jo klassesaker ja, som Elisium, ja. Mm. Uh, så so, so det var det. Den förtes uh, som noe kjent og trykt, som kjent känt uttryckt samtidigt som den förtes som något helt nytt. og det är och jag tycker ganska gott gjort av på det. Den har uh, så delikt är men men samtidigt så är den bara skickligt vävd. Den är där så är og några hållna så skitten og så vildlig. Och morsomme ja, den har väldigt karikerat karaktärer för att det är uh, at satire det är ju satir på sprisen och sätta en fin serie men jag vet inte och den har et cast som bara är att dö för, liksom. Men också det Chris Evans som är naturligt superrätt, oh, han är fantastisk på att spacka han gör det, han han är så bärdas. Det här är sånn, en roll som Kirk Russell kunde ha spilt på 80-talet. Ja, klart det, er, uh, det du har Ed Harris jämpe jämpe ja, sånn, sånn. ja, bra röstavare. Till sist så är det som är politiskt relevant. Ja. Så hur hur gör jag som Jody Foster gjorde i Elysium. Bara det att det alltså inte när än av karriär. Ja, verkligen ändå med det at mycket ja, altså, uh, ja. uh, mm. av det som Elysium ble slaktat for jeg er Snowpiercer veldig skyldig, men det er ingen som ser ut til å ha noe problemer med Snowpiercer. Nei, det er ikke. Så det er jo egentlig veldig merkelig. Jeg elsker begge filmerne, men jeg synes det er litt rart at den gjengen som ikke likte Alicia, de ser ikke ut til å ha noe problemer med Snowpiercer. Nei, det er litt Men jeg tror kanskje det er at det er fordi at Snowpiercer har tatt enda et hakk. Hva altså, ja, sier du har det aspektet med istida og alt det der, så er det satt såpass på spissen at at du kan ikke kjenne deg like igjen, men i Elysium så kan du faktisk kjenne deg en del i det her med arbeidsforhold og alt det der greiene mm. der. så jeg tror de, de her de litt mer høyrebride folka de, de klarte ikke å irritere seg like mye over Snowpiercer Nei. men uansett, jeg elsker begge filmene hvem andre har du i cast? du har John Hurt ja, ja, ja. Du har, han er kjempebra som alltid John Hurt er alltid bra ja, han er det er det med. John Hurt gjør, ja, han dukker opp og så han bare bra Ich åt honom i väcken från mannen så Jamie Bell da. Jamie jeg Bell en jeg likte han blev kar jag likte honom väldigt gott Han var en väldigt sympatisk roll här mm. um, han er jo sidekicken nämns till til Chris Evans. Ehm efteråt då ska jag säga det är bara en sån otroligt tuff og, og, og, og frisk Og och behagfilm. Eh uh, jag på likte den jättegott den er på kino i USA nå. Den stod i fare for å bli kuttet fra hverandre av Weinstein-brødrene. De, de ville jo fjerne kanskje 18-20 minutter av filmen for å gjøre noe mer... Ja, for å gjøre noe enklere å svelge for et amerikansk publikum. Ja. Nå, filmen er Det ble jo møtt med en ramerskrik der. Da. Det gjorde det, og det ble ikke noe heller. Nei. Det gjorde jo heldigvis ikke det. Men det, det vi her i Norge kan gjøre da, for å filmen er jo bare å gå inn på en fransk Amazon-sida, og så kan mm. du bestille Blu-ray'en der. Det har jeg gjort. Mm. Det har jeg gjort, det har jeg sett den for flere måneder siden. Ja, uh, og den er, den er ikke dyr, det er to, en 200-lapp, ja. så får du den i poskasset løpet av en 4-5 Du må nevne hva som sånger. Oh, han, han er jo okay. fantastisk i The Host. Han er ikke bra mm. får en, en skuespiller, han er kjempebra rom i Snowpiercerer. Nei, men jeg bare... Jeg, bare, jeg, jeg kan sitter og skryte denne filmen opp i skyen, men jeg bare føler at jeg kan ikke si noe som som dem justice, egentlig, eller så... Nei, nei, nei men, men altså, han er jo... Jeg digger The Good, good Band, The Weird, og Thirst, er jeg er så feil, men jeg, jeg liker jo Thirst. Det er et bra ting med den kan jeg så... på Mr. Benson, så joint security area. Han har vært i veldig mye bra film. Jaha, ja. ja. Så, og Snowpiercer, ikke noe unntak. Nei, men det er en veldig kult film, det er en film jeg jeg liker jo å spå fremtiden Så jeg ser for det her er en, nok en kult klassiker <laughs> Ja, jeg, den har fått litt Vi snakket om den mottagelsen som Seathruels har fått, den er litt ja. mottatt litt på samme måten At folk kan egentlig tro og, og heldig de er som har fått en sånn her film Jeg skulle ønske at folk så det Med Elysium Men ja, det gjorde ikke, det. de, ja, de gjorde ikke ja. Men sånn er det i hvert fall, det var mm. Snowpiercer Og den kan du skaffe Fra franske Amazon Og mm. det bør du gjøre vi satser på at den får en uh, liten, den, i hvert fall den kommer sikkert på DVD og Blu-ray her etter hvert. Ja. Jeg tviler på den kommer på kino, men det... Mest sannsynligvis ikke. Nei. Men i hvert fall uh, skaffte den kopien av Snowflakes. Ja. Nei, uh, vi, vi hopper videre. Vi hopper over et par filmer. Uh, nei, vi hopper i hvert fall over Enemy til likte den. Det Jeg likte det. Enemy veldig godt, ja. men... Um ja. Och så har jag premiär Whitewash som jag likte väldigt gott. Så ja. det var en väldigt stark film. og The Sacrament of Thy West som jag ikke likte på så i det hela. Men. men vi går rätt till Blue Ruin. Um, Blue Ruin. Oh, ja, ja, där var det. Där har nog snackat <laughs> med. Um, den håller jag väldigt högt. Ehm um, den den hade vi faktisk uh, som ukas trailer park. Ja. på den sista episoden med Johan där vi, vi snackade om tror, jeg. Jeg tror vi hadde Blue Ruin där. Det stämmer. Ja. Mm. Det er jo en hevnerfilm. Det er en, en hevnerhistorie. Ja. Hevner Jeg skulle ikke si klassisk hevnerhistorie, men det er det ikke. Langt av i Ja, den er ikke den. Mm. Den er kanskje det på, på, på sett og vis, men det som gör at den skiller seg ut fra sånn, uh, de andre filmene, er jo hovedpersonen. Ja, Beach Bummen, eller spilt av uh, Macon Blair. Altså ja. Dwight, og, som bor alene etter familiene sine ble drepte. Han har bare på en strand og bor i bilen sin. Mm. Han har gitt opp på livet. Liv, og så finner han ut at mannen som er skyldig i det her slipper ut fra fengselen. Og ja. da tar han loven i egenheden for å ta heven. Det som er problemet er at Dwight er jo kapabel til det i det hele tatt. Han er ikke up for the task. Sånn. Nei, han er ikke det. Han, det han, har, han, har, han har et brennende sinne. Ja. han han är av sinne mot den her reklamen som ja, var för Friedman visst en reklam men han har ju det her överraskningsmomentet på sin sida ja. för det är ju ingen som hade förväntat at At lille Dwight skulle gå till det steget och göra ja. det här. Det är sant han har i två det är därför går, det det går sånn som det går. <laughs> och han får lite hjälp på vägen av. Ja det gör det och han får hjälp av en Uh, McAllister <laughs> Det gjør men han faktisk Men så er det duk, uh, Davin Rattray Som du opp i, i Nebraska Det stemmer da ja. han, var, han var vittig da Jeg lo godt av han Ja, jeg lo jeg veldig godt Han og, han og broren uh, Men han spiller en karakter Som heter Ben Gaffney Som er en litt sånn survivalist Dude som kjente Dwight uh, Føretiden før Dwight blei en beach band. Um, ja, og han på våpen. Han har peiling på våpen, så liksom mentor, han gir han uh, A-team riffler, <laughs> og så begynner han inne på A-team-team-sangen uh, og det, det. Det er sånne fine humoristiske scener i denne her. Det er det heldigvis, for filmen er jo, den är veldig inderlig og den er veldig mørk, og fotografiet er veldig poetisk og sånn, mm. så du har allt det der, men, men samtidig så er ikke, filmen nekter seg ikke selv och och omfattande genren heller. den är den är knallbra och den har ju lite humor. Ja, ja. Så den är fullständigt klar över över uh, som kom föråt Men men du slipper heltvis uh, fortsätta den er mer Dead Man's Shooter än mm. den Taken då, så här är lugnt alltså, är lugnt självklart. Det här är mer arthouse självklart än det är det är popcorn mm. självklart. Men film, uansett, det det. Mm. den är väl underhållande film i anseende för att den får så att den väldigt intensiv. Du klarer ikke, du, du blir nesten hypnotisert når du ser noe. Og så er det så er det, det her med at du hele tiden sitter og gjør på sånn, i helvete skal han dra det her i land, mm. og så skal det gå, så er det sånn scener, det her for eksempel med å pisse på grava til noen, det har jeg aldri sett før, jeg har tenkt å ledde av det, og, og, og sånne men jeg sett noen faktisk gjøre det. Nei, det var jeg egentlig. Endelig fikk noen det inn i en film. Ja, ja, det var veldig fint. Jeg, jeg likte den scenen veldig godt. Um, også er jo, den har såpass mye bagasje at filmen er, kan ske hjärtesära vi. Det är den är rätt det är en väldigt hjärtskärande film. Det är en man som verkligen är klar att leva länge. En man som förlorar allt. Ja, han har bara hävnen igen Ja, och så ställer den ju det här fråg frågan är ju det värt uh, hmm. Og gör denne, denne akten med til, som menneske. Det er jo derfor filmer som handler om haven ofte er veldig interessante, uansett kvalitet, at den ofte blir med litt mer. For det er det, det er det eksistensielle spørsmål, de eksistensielle spørsmålene som er veldig interessante. Det er det. Og mm. alle, kan jo, alle kan jo tenke den tanken. Er du på Jeg hadde gjort, hvis hun mm. hadde gjort noe sånt mot noen jeg var glad så, det, så det, det, det, er no, det er veldig lett Å bli revet med av sånne type historier Men det her er i av en, en veldig bra film altså. mm. veldig bra Og film. mest faktisk på grunn av Jeg vil si mest på grunn av Make-in-player uh... Jo, helt klart Men den er jo så trygge henne. Ja, Og ja, ja. det har jeg seg Som ikke har gjort så veldig mye før J Jeremy Solner, han har vel gjort denne her Murder party Han har laget eller? en som sånn, mm. Rett på video uh, horrorfilm Ja som jeg visst nok er ganske kornig og, og, og, og allt det der. Jeg har ikke sett det. Nei, ikke jeg har det. Men det her er, er en, en väldigt seriös og veldig ektefølt film. Mm. Det här er, er, er the real deal, for så er det sånn. Um, og jo, som mange av de andre filmer vi har om, har er jo blitt mottatt nærmest som en sånn moderne klassiker, allerede. Men det har rart, det er litt et film, det er det. Det er et veldig, veldig bra film, for det er filmene som har kommet ut så langt i år, som som er bra, de, de føles veldig nødvendige, de ja, ja. føles at de trengte å bli laget, mm. og at det er en grunn til at de eksisterer. Og, så det har vært mye minneverdige filmer i år, og Blue Rubin er, er ikke noe unntak. Altså. Ikke det hele tatt. det er en fantastisk film. Men uh, skal vi runder av snart, faktisk, men uh, vi skal raskt prate om uh, en film som skuffet oss litt, men som vi må snakke om. Vi, vi gleder oss den. Ja, og jeg gleder meg like mye til denne. Ikke helt, men nesten like mye til som jeg gleder meg til Pacific Rim. Ja. Uh, og filmen er selvfølgelig Godzilla. Mm. Uh, ok, og hvorfor skuffa den det, Knut? Den skuffa meg uh, fordi at jeg hadde et forhold, ikke bare til Godzilla, men jeg hadde ett forhold til første filmen til Gareth Edwards. Mhm. Uh, som kom i 2010, som heter Monsters. Ja. Uh, som jeg så på kino, uh, faktisk damen kom ut, og uh, det var jo ikke bursdagen min, ja, ja, ja, ja. Så det var en fin bursdag av å se den filmen, for den, den, den, det var som sånn en positiv overraskelse. Uh, det er en kjempebra sjangerfilm, men den bryter altså med sjangeren, den er så karakterreven, den har så likende karakterer. Uh, det var en altså, kjempefint karakterstudie, samtidig som det er en underholdende og kul monsterfilm. Og um, traileren til Godzilla Loftet egentlig er jo en karakterdreven film. Det er den filmen jeg vil ha da. Det som traileren Loftet ja. med Cranston. Ok, mm. de, spoilers folkens. Men med, med, med, med Cranston i hovedrollen. Ja. De, de bruker første delen av filmen på å bygge opp Cranston som hovedkarakter. De gir om en grunn til å... De øh, gir ja, et motiv. De et motiv, en grunn til å... Veldig godt ja, motiv. Ja, veldig godt motiv. Og så bare tar de livet av han etter en halv time og etterlater den veldig kedelige sønnen sin der for å bære faklen videre, og han har ikke ingenting å komme med, det er bare drittkjeld, du bryr deg ikke om han eller dø, du bryr deg ikke om konaen sin eller noen sønnen sin. du bryr man har spesielt om heller som driver og har teorier om Godzilla og sånne ting og, og, og filmen, det heter, God, det filmen heter Godzilla, men, men den fokuserer meg på de her kedelige Ja, og, og for mm. å komme tilbake igjen til det som virkelig skuffet meg da Jan, mm. for å svare på det spørsmålet, så svaret er det at filmen prøver å operere som en karakterdreven actionfilm. Ja. Men problemet er at det menneskelige aspekt i filmen feiler så til de grader, ja. fordi at du bryr deg ingenting over hodet om noen av karakterene, Anna Ann Cranston, som mm. forsvinner. Ja. Så det du har er det at kameraet kutter vekk fra Godzilla og muterne hele tiden, og begynner å følge de her ufattelig kjedelige karakterene. Mm. Noe som resulterer i at du faktisk bruker mye av tiden for å kjede deg, og irritere um, Så her har kan du... De... Når, når Godzilla du har et... kommer på land første gangen, nå gjør de, de klipper. De klipper til den her kjedelige familien til sønnen til Cranston. Og så du må se Godzilla på TV-skjermen, og det er bare sånn, det, åh... Ja, nei, det, det, det er mange kivebommer, det er helt mm. klart det. Um, men det, hadde, de, hadde de lagt seg opp til et karakter, karakter, karakterdrevet film, sånn som for eksempel, men så sa han prøvde, prøvde seg på sånn tidlig spileberg-oppskrift, sånn... sånn Close Encounters eller Jaws yeah. og hadde, han, hadde det bare det. Jaws og Close Encounters har interessante hovedpersoner ja. Men det er på foran at de filmene er veldig godt castet mm. bare du ser på casten Jaws han har kjempegod karakter, skilspillere yeah. det har han i Close Encounters her. Men de hadde Brian Krensen det, det hadde de, de men, men, men, men ikke sånn <laughs> i, i Joe's mm. så har du du har du Brian har Clint Eastwood större än Godzilla <laughs> han är ju det på sätt och vis men inte i Joe's har du har du Dreyfus men du ja. har ju andra väldigt gode skådespelare inte sant så du, uansett hvem du følger i Jaws så, så, så er det interessant, ja. fordi at det er gode skuespillere. En god skuespiller kan faktisk rosa seg ut av et dårlig manus, ja, ja. men har du et dårlig manus og du har dårlige skuespillere, mm. og det er, en, det er, det er minus, minus og det gir ikke pluss. Mm. Så, så, så, sånn sett er Godzilla en enorm skuffelse. Mm. Det likte med filmen er Godzilla. Godzilla har ikke vært på film i 1954. Nei, mm. Du bryr deg om Godzilla, han er en ordentlig han reiser seg på slutten, jeg hadde bare lyst til å reise meg og klappe, jeg, jeg, jeg følte så med han, jeg heia så på ja. du blir glad i han, og til tross for at de egentlig jobber imot deg men det er man med måten han ser ut på, noen måten han beveger seg på grunnen til at altså, de, de får scener der de ellers kjedelige karakterene faktisk uh, står ansikt til ansikt med han og, og skjønner at han, han jobber faktisk for oss disse, uh, kan, eller i hvert fall om ikke han jobber for de som han for å opprettholde en sånn balanse, balanse ja. uansett vad han är Godzilla är ikke om han Godzilla är är likgiltig. Det kanske han är likgiltig till dig men mm. uh, men han är ju han er ikke problemer da uh, Muton, det synes jeg, for seg, var det ganske kule altså. Det er mange som uh, uh, sier at de minner litt for mye om, om Cloverfield, monster og sånne ting men, men, Det er sant, det ligner faktisk ja, men, men, uh, men jeg, jeg likte muton veldig godt jeg jeg, Alt som uh, hadde med kaijune i Godzilla uh, synes jeg er veldig bra og, uh, det, det er Den kuleste scenen i filmen for min del Alt med Cranston likte jeg veldig godt, Men den kuleste scenen bortsett fra det var på de hadde vært på togen Og i hvert fall de soldatene på jernbaneproa det var så väldigt väldigt bra. Det likte alltid samma San Francisco. Ja ja. Eh ja. bara stoppskampen allt det där var bara enormt. Ja, det var helt fantastiskt. Det, det var det var aldrig sett. Eh alltså igen det där folk har aldrig sett något liknande. Det har jag inte. Jag har inte ja, okay. mm. heller. Uh, så sånn så filmen vart då se. Er forventning. Den er bare en skifsel så jag tror att det kommer till likenbara andra gången för ja, då jeg til å være då kommer det att klar och då är de er tonade ner eller ja, så det kommer det ja. helt och jag kommer inte köpa filmen där. Inte bara det men jag har ju aldrig godtagelse av en til å sette på siden min 1954-Godzilla-figur, så kjøpte jeg til og med en neka av den nye Godzilla. -papen. Jeg har sett på den neka, den kommer jeg til å kjøpe selv. Kjempefug. For eksempel, jeg elsker Godzilla her. Ja, ja, ja. Det, er ikke, det er bare problemer med resten av filmen, egentlig. <laughs> og ja, ja, ja. Cranston, da han er med, er bra. Ja, Cranston er alltid bra. Ja. Men nei, vi er vel helt enige. Det, menneske... det kommer jo to til, gjør eh, det ikke ja. det? Jeg er det kommer i hvert fall en til. Og Gary skal lage den, men han kommer jo bli busy med å lage Star Wars nå, så... Ja, det er litt sånn apropos det med Star Wars det er både gøy for det at du ser J.J. Abrams som lagde Super 8 du ser Rian Johnson som lagde Looper og Brick og du ser NOM. Gareth Edwards som har lagd Monsters jeg kan si det jeg føler det at Star Wars franchise har vel aldri vært i bære hender egentlig <laughs> nei er det er gal <laughs> og det kan ikke bli dårlig redd prequel <laughs> jeg, jeg likte forresten noe du sa J.J. Abraham som har lagd Super for ja det er det han har gjort jeg liker ikke det andre ting jeg det hele tatt det er Super 8, ja, super 8, ja, super 8 som gjelder 8 og den er så bra, er bra. At, at jeg bryr meg om de andre drittfilmer som jeg den er den gjort for at det andre drittene har laget Men du, last har ta og gå fra Super 8 Som er sammen med Pacific Rim Den beste amerikanske blockbuster Som er laget ja, de siste årene Men den er jo laget på lite, for lite penger altså. For lite penger, ja. men alliavel Det er en av de beste blockbusterne Som er laget de siste 5-10 årene La går gå nå til Den beste amerikanske blockbusterne Jeg har sett mm. Sammen med Super 8 og Pacific Rim ja. De siste 10 årene og hva er det, det er Edge of Tomorrow. Ja. Um, nei, nei, jeg, jeg, jeg. Det derimot var ikke en skuffelse. <laughs> ikke det tatt, men det var faktisk en positiv overraskelse. Var, jeg, jeg, mm. jeg vet at du gleder deg veldig til den, for du er, du er til og med så fan at du, du så, du, du, eller du er så glad i science fiction da, at du så til og med Oblivion, og gikk og gleder deg litt til den. Jeg har påtatt ikke sett den, jeg ser den ligger på Via Place, jeg skal se den. Men Oblivion jeg, var uh, en sånn film som for det om den har... Veldig mange mangler, og det er mye å irritere seg overalt. Jeg ser det fortsatt en film som jeg, jeg klarer ikke å hate sånt. Så hate er jo et sterk dom, men misliker den ikke. Jeg kan se og bli vi igjen og det der. Men jeg, jeg har et veldig avslappet forhold til den. Det er ikke noe nøst å se den filmen i det hele tatt. Men Age of Tomorrow har jeg ikke et avslappet forhold til. Det er en film som du må se. Ja, um, og som veldig få faktiskt har skjedd. Det er sånn som Transformers, den transformer Transformers som har tjent inn 400 millioner dollar på hver uke, sånn. og ingen av, ingen... Men i USA så floppa faktisk Sketch Tomorrow. Men... Den gjorde det, og det er en veldig mye trailer enn sin skyld. Ja. Jeg mener, det er ikke Tom Cruise en skyld, jeg mener, vet du noe, på Netflix nå så, så jeg War of the Worlds igjen. Ja. Jeg har sett den to ganger nå på tre dager. Den filmen er så under på det. Den er kjempebra. Å, den er... Jeg, mener, jeg, så, jeg så den komme ut, det gjorde du. Kjempebra filmopplevelse. Jeg digger den, men etter det så har jeg bare glemt den. Ja. Så, så jeg, Tom Cruise er jævla sentolog og clean gal og alt det der. Så, så, så, så jeg, av og til så tenker jeg, å, jeg tenker bare på det når jeg ser han. Men, men i, i World of Worlds så spiller han så en sånn jævla man som må ta ansvar etter hvert. Han gjør en veldig bra rolle der. Og, og filmen i seg selv er de her tripodene og O den här ferige scenen men, men det er sånn en uro filmen det, det, Tom Cruise er jo ok den filmen mm. for alle men det beste med med War of the Worlds er den her krypen uhyggen mm. som filmen har, og den her håpløse følelsen ja. du får og når jeg så den på kino, det er en av de beste kinoopplevelsene jeg har hatt, for jeg var jeg glemte henne varen, ja. når kom ut fra kinosalen, så var det, åh, er det sånn det ser <laughs> var helt lost i den filmen og, og, og nettopp av den grunnen så er det War of the Worlds en av de beste kino-opplevelsene ja. jeg hadde det veldig på samme måte når jeg så Edge of Tomorrow faktisk det er bra du sporer den elegant in på Edge of Tomorrow ja. ja, jeg var veldig, veldig um, jeg, jeg var veldig ja, skal du si, lost i den filmen, men, um... men vet du noe? du kan egentlig samle sammenlign... det fint at vi snakker World War of the Worlds du kan sammenligne Edge of Tomorrow med blanding Groundhog Day møter War of the Worlds ja, eller start eller Starship Troopers ja, mm. Vi har mekat mekat De går i minne jag är om uh, Elysium. Elysium og den her uh, roboten, kamproboten som du ser i District 9. Ja, faktiskt ja, ja. Eh, uh, sånn ting, mm. det är det är väldigt design här. Som visst du er sci-fi geekar så måste du bara älska det. det, det... De og De her ja, Lustningen och Alien är det här er och köpekulen. Ja. Och men herregud. Uh, the angel over done eh uh, Emily Blunt ja. Emily, Blount. Emily Blount er er full metal bitch what a damn badass har de hade det här er materialet who is who så kul i den här filmen att det är det er dumt ja där massa där shellen du ser en kvinnlig karakter som klarer å være så badass uten å bare være dykket i sånn sexappell det, det er veldig eller, ofte sånn som Underworld og sånne ting, så, så ok, det er badass, men de må i annen sett ha så strange burser og <laughs> men her så, så fokuserer de ikke på det i det hele tatt det, nei, hun er i ja. denne her i klumpet russningen og skitten og svett og alt det der og det, det handler ikke om det det var bare å bli tørt Tom Cruise, jeg liker går fra den her fra den her pingla den, den karen som driver med PR og propaganda og er klar over at nei, jeg skal ikke slåss, så blir han tung ut i kamp og så må han det var veldig interessant, for han, han sin jobb er jo å selge kring og så blir han frykten, for han våkner opp og møter Bill Paxton og blir dratt inn og møter troppen og for han på sanden, den frykten er ikke han for det, veldig, det er overbevist han var veldig altså. veldig gjerne, for han, han blir utstyrt med den her rysningen han har liksom åsen förkock säkerringar här han sånn, måste ja, ja, dra den så han är chickig nära kommer upp i det här drop ship liksom och han hänger där och de her andre folka i i toppen alltså de gör narr av mig och jag var sån är av sånn, stackars fyr liksom ett total medkänsla for han alltså sånn. men inte bara det är ju nog fil men jag såg en sån utveckling där och mer och mer där ja, altså, att det bara meddast en ting men men han har en utvikling på mange måter. Og så har han en utstråling en charm også, som bare Tom Cruise mm. har. Og så er det en humor i filmen, der, som, kjære, Uvettet, de mm. som mm. um, der, er, jeg egentlig ikke er det jeg regner humor, jeg har Som funker veldig bra. Scener der, jeg satt og lukker. Og slapstick humor, egentlig. <laughs> jeg vet, uh, filmen der, det er... Med, når det gjelder sånne filmer som, er, som har lite med tidsreiser og, ja. og, og sånne ting, folk tar ofte sånne filmer på plott uh, hull. Jeg mm. er ikke så opphengt i det, men men i Edge Tomorrow, det er, det er veldig teit. De har dekket det. Så de har ett koncept som gjør at, ok, sånn fungerer det. Og ja. du, bare, du bare, ok, du er med på det. Du er med på ja. mm. det, og det er veldig imponerende for at du det er ikke så mange plotter her, slett, uh, som jeg kunne se, og hvis de er der, så er jeg ikke interessert i å om det. Men, men de klarte i hvert fall å overbevise mer. Er det er jo alltid folk som kommer ut fra en film, uh, når jeg snakker oh, den om den film har så mange plotter, og så er det en greie, og, og likte de menn, først og fremst. <laughs> det er ikke sant. Sånn. Uh, uh, nei, men, og de her det her Omaha Beach-aktige... Ja, det er noe sånn historisk over det, i <laughs> det Det det. De kommer liksom flygende over det her White Cliffs of Doherry, det er du dropshipper, og så altså, mm. lander de på, på, på, en, på en strand i, i Frankrike, ikke det, Du har det. Det her ekkoet fra 2. verdenskrig, <laughs> selvfølgelig, liksom, som er litt tøft. Ja, som Bill Paxson har nevnt da, men han, han, han, det er alltid gøy med Bill Paxson. Bill Paxson Gå tilbake til Aliens og alt det, her, men det, det for her Det er det, det er veldig passende For mange scener er det jo spesielt når, når de her soldatene håller på Og ruster seg til krig og alt det her og, og det er bare veldig Aliens Det er det Nei, men for Guchi føler vi har dekket det ja, <laughs> Egentlig Ja, og vi kunne jo sikkert snakket mye mer om alt det der Men, men hovedpoenget her er bare at Edge of Tomorrow Er sånn en, sånn en sinnssykt overraskelse for min del mm, uh, og, og, og når det gjelder blockbuster du kan ikke det bedre ja. Nei, du kan ikke. Fikk Rhythm og Super 8, så er det en av de aller, aller beste mm. uh, blockbusterne. Altså. Det på kino hvis den fortsatt går under meg. Uh, ja, hvis ikke, så er det jo bare å, å vente på Blu-rayen, ja. egentlig. Men, det er en film som hadde fortjent så mye bære enn den fikk. Jeg legger fortsatt skylda på traileren, altså. Traileren mm. er en del av det. Og så er det et, et pressekorps, så du var ganske fornøyd, altså. Den fikk ganske god omtale. Og, og du, det skal mm. ikke stå på pressen her. Den ja. har fått uh, jevnt over, han fått, jeg vil nesten si... Mm så godt som Full Pot i hvert fall like under Full ja, ja, men flott veldig bra film jeg har lyst til å nevne to til For det første hopper vi over Hellien om vi hopper over Under the Skin som er to filmer jeg har tatt pris på men vi har ikke tatt noe tid til å prate men jeg spurte om lov til å bare raskt nevne to strekkfilmer som jeg likte veldig godt ja, ja. Så, ja. den første er Willow Creek som en Bigfoot-film. <laughs> uh, jeg har ikke sett så mange Bigfoot-filmer, jeg har sett en Boggy Creek, uh, den har jeg sett, ja. liker den veldig Legend godt. Legend of Boggy ja. Creek. Mm. Til Charles B. Pierce, som en klassiker, herregud. Uh, men i hvert fall Willow Creek, den er, er sydd over samme list som Blair Witch Project, egentlig. Det er bare det at, altså, det er en veldig, jeg sier ikke at kommer til bli en klassiker, eller at det er, en, det er en veldig bra film heller. Det jeg sier er at, som found footage-skrekkfilm, så funker den da, det er så sjeldent en fan-futage-film funker, for det er veldig ofte et sånn tvunget narrativ, der du føler at hvorfor oh, er det noen som filmer noe i det hele tatt altså, hvis noen hadde filmet en sånn scout-tur, så hadde de skrudd på kamera noen var noen de hadde ikke filmet hver minste ting jeg tror det du mm. prøver å si er at eh, narrativet i de fleste fan-futage-filmer virker alt for perfekt liksom? ja, det er alt perfekt du ser sånn, sånn, sånn, jeg så en annen sånn, vampyrfilm for litt ja, jeg, ja. Der de hadde sånn kamera vester Og de måtte liksom sette opp at ni kommer til filmen filme det for noe de vi har kamera på vest Her filmer vi ikke ja. enn hver tid, tid vinkler, og, og i Wheelock Creek så er det sånn at Det er ektepar som lager den Bigfoot-filmen Og de går runt i skauen Og, så seier, og så når kamera blir skrudd på så skjønner de han, For da sier han til at bare film at jeg går der Bare få med det så jeg kan klippe det inn det, det er en grunn til at kamera går da ikke, ikke Det, de det har... går stort sett alltid når de bare skal filme ting Eller ja. ha intervjuer Eller at han skal introdusere et sted da kamera faktisk går og en annen ting, Jan. det som er kult er at du har, du har de, de fucker det til ja, de så gjør de gjør det. må ta et nytt take <laughs> ja, ja. du må faktisk se sånne introduksjonsscener jeg må begynne på nytt akkurat sånn. så mye med podcast og, med det. Så, <laughs> ja. uh, så det er veldig kult uh, så, så jeg bare liker den er den veldig original? nei, det er den ikke altid, men, men, men det er en veldig effektiv liten film så hvis du vil bare ha det gøy i, i 90 minutter og bare se, se faktisk en skrekfilm som fungerer O den herre lange scenen inn i teltet som det er sikkert noen som vil sige, og klikke på den folk synes sitt rett helt halvfim. Jeg synes den scenen var veldig effektiv med de bankelydene og det herre eh uh, kalla Jeg synes det var ganske, var ganske creepy altså. Men det var det. Ja. Mm. Så det, det var Willow Creek, den, den satt jeg pris på mest for det den funket innenfor de fan-futte-skjærene. Ja. Ikke noe uh, must å se ved det, men, ser, den, men, men ja, det er helt nødvendig. Neste film er Marvin Krenn sin film. Det heter Glacier, eller Blood Glacier. <laughs> ja. Han lagde jo Rambok. Ja, en av de kuleste zombiefilmene som jeg har sett på år og da. Jeg er enig i uh, det. Den her skuffer heller ikke, altså. det er en film om klimaendring. Uh, det er en god gammeldags monsterfilm som er full av praktiske effekter. Det er faktisk egentlig grunn til at jeg liker den best i alle de praktiske eksempel. Ja, så har den et, en god del troverdige karakterer. Ja, og det er det jeg liker, sånn som karakteren her er bare, ja... Det er liksom sånn for friske med de sære og merkelige, og, og du kjøper at de har vært allt for lenge på den stasjonen. Ja. Det, det er sånn, veldig ofte så tänker du bare folk, de er der med alt for hvite tenner og ser ut som de er hvilken som da, men her så er det, de folka her har virkelig vært på denne stasjonen her alt for har ja, det, du sånn, ser det siden. Det er filmen faktisk heter The Station, da vi... Uh, i England og sånt, men Blood Glacier er jo det. Denne, på iTunes er den døbba, og i, det har vel lyst, du så den vel døbba? Ikke se den døbba den fra England på DVD eller Blu-ray, så, så får du den på originalspråk. Ja. Men, men, men det var en sånn i ånden av Larry Fasson's The Last Winter, spesielt på grunn av med klimaendringer ja. og sånt. Men, karten, men den er jo en god ting. del mer sjanger-orientert enn The Last Winter. Mm. Det her er en monsterfilm. Ja. Det er ikke The Last Winter, men uansett. Så. Vet du noe når jeg så filmen, jeg bare, jeg, for jeg måtte på jobb, så jeg fikk bare satt en halvtime, og så satt jeg og gleder meg for å komme hjem og se den igjen. Og det er så sjeldent jeg har det sånn. Ja. Så den, så var det, og det her er en sånn film jeg virkelig lett etter. Det er sånne filmer jeg leiter etter, sånne filmer jeg virkelig brenner for, egentlig. <laughs> en god, gammeldags monsterfilm. Ja, jeg er jo gammel, ja, men jeg, jeg, jeg, jeg, jeg går jo veldig god for Blood ja. Glacier, altså. Så. Så, så jeg ville bare nevne de to, Blood Glacier. Vi kommer ikke til å om All Cheerleaders Die, etter, det var en skuffelse. Det er ikke mye kommer heller ikke til å om, er det noe mer vi har glemt da? Nei, jeg tror det vi ikke har snakket Child of God. James Frank. Franco ja, ja. han ber håller sig att spela i Stora kommer mm. det var inte regissör och filmare så Nej nej om dem det mycket jag prata om när det snackar om Kion mig hade veckat de filmerna Vi verkligen har likt bäst Og tagit for oss en av de stora skuffelserna som var god tillla men det är egentligen det. Även verkligen var uppsomma med att säga det. Jag är väldigt väldigt nöjd med filmer över så långt. Det har varit väldigt bra. Ja, mm. och de filmerna som har varit bra har förörs väldigt nödvändig och mm. väldigt vital och och kommer till att stå igen som ganska minneverdiga filmer. Ja, så jag är väldigt nöjd med 2015 och så. Och det är ju glädj att det. Vi ja. gör glädje att det fortlöper när du har ny westernfilm till Tommy Lee Jones som heter The Homesman. Alla på läser romanen, en kämpe god roman. Eh, mm. uh, du har Eden Eagle, man kanske mest som bortför på in July. Jag vill kanske late faces, den nya varulvfilmen Nikte <laughs> mykje faktisk, jeg gleder meg ja. til den Det er en god varufilm Jeg er oh. den er bra Jeg gleder meg til God's Pocket Ja, herregud, uh. oh, ja, det gjør jeg ja. med, mm. med, uh, En av de siste filmer som Philip Simmer Hoffman Jon Slattery fra Mad Men Har resisert den, første filmen landsting Basert mm. på en bok av Pete Exeter ja. Så det Kjempe, bok, Kjempebra ja. bok ja, det det. Jeg gleder meg veldig til um, The Strain TV-serien Det kan jeg se på TV-mora faktisk Er de morra? Nei det, Nei, det er neste helg. Neste helg, ja, det, hel. hel. mm, det er det. Det strangler meg veldig tatt, men det er veldig mye annet. Det er det. Vi har ikke gjort det i podcasten. Nei, men vi, vi får wrap-up. Uh, vi har en aller siste ting. Ja. Vi har ukas Netflix-anbefaling. Og uh, det, veldig, det går veldig fort her. Um, den dukket opp nå forrige uke. Uh, Jeff Nichols' uh, Take Shelter. Ja, hans andre film. Han sin andre film med Michael Shan i hovedrollen. Uh, Intens, opprivende Bekmørk uh, Film, uh, ordentlig bra karakterstudie ja. uh, Michael Chan Har vel nesten aldri vært bærer uh, hei, hei. Uh, Jeg vil ikke si så mye om den, men Bare se den. den, ligger jo nå tilgjengelig for alle Som har Netflix ja. å se, så Check out Take Shelter, uh, en kjempe, kjempe Sterk film mm. uh, Så det var jo kanskje Netflix-ombefaling ja, um, Bare det her standard sosiale medietingene Dere kan uh, Følge oss på Twitter At Martinet Podcast, Martinet med to er der finner du link til i hvert fall Tumblr-en vår, vil jeg tro. Mm. Der kan du høre på podkaster, eller du kan begynne å uh, høre det på iTunes. Så har du en iPhone eller en smarttelefon med, med podcastapplikation, så kan du finne... Noe alle har. <laughs> noe alle har, så finner du et podkast til deg. Det er fem stjerner på iTunes, hvis dere gidder, kan avse fem stjerner. Um, ja, men har ikke fått nei. noe lov på iTunes. Ingen så... iTunes lov, det hadde vært gøy. Uh, en liten review, eller hvis du kan avse det, hadde vi satt pris på Uh, hva de Einstein, Einstein er de 1-stjerne? 1-stjerne, det er, er lov det. det, er det. Lov. Yeah. Uh, i, mot, I motsetning til Jay and Silent Bob, så kommer vi ikke på døra de og banker. Uh, det har vi råd til. Yeah. Eller Tite. Uh, nei. Jeg tror ikke vi har det klart, det heller. Nei, jeg har altså to, ja, hvis vi har begge to. Nei, mm. Uansett, du kan følge Jan på Twitter. Det kan du, du kan følge meg på atjan-dale. Ja, du kan følge meg på Twitter atloyd-84 uh, Ja, ja. Dere kan jo like Martinet Podcast på Facebook. Ja, altså alt, vi ikke du er på Twitter, så blir jo alt på Facebooket. Ja. ja, Trailerparken blir delt, Netflix-anbefalinger, om vi har giveaways, så blir det delt der. Alt blir delt der. Alt blir delt der. så ja. det er egentlig det. Det var väldigt allrätt av att vara tillbaka. Ja, det var det var det. Det var väldigt bra. Jag hoppar det har haft något utbytt här på det här. <laughs> eh, uh, oavsett med är ju tillbaka om cirka en och kvart timme. Ja, tid. det är mig. Mm. mm. det kan du ta för god fisk. Det kommer det kommer det att Netflix-pratning. det kan man säga. Si. Jag tror det blir det nästa. Ja, mm. Det gör det. Det gjør det. Nej, men tack for någon folks. S. Yes. Catch up på flipside. Ha det bra.